פרק ל"ז. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף, בן שבע עשרה שנה, היה רועה את אחיו בצאן, והוא נער את בני וילהה ואת בני זלפה, נשי אביו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו. כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כטונת פסים. ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. ויחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד שנוא אותו, ויאמר עליהם, שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מאלמים עלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובינה אלומותיכם, ותשתחבנה לאלומתי. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו, ויוסיפו עוד סנו אותו על חלומותיו ועל דבריו. ויחלום עוד, חלום אחר, ויספר אותו לאחיו, ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח, ואחד עשר כוכבים, משתחווים לי. ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבו נבוא, אני ואימך ואחיך, להשתחוות לך ארצה. ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. וירכו אחיו לרעוט את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רועים בשכם, לך ואשלחך עליהם. ויאמר לו, הנני. ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשווה נדבר. וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכמה. וימצאהו איש, והנה טועה בשדה. וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? ויאמר, את אחי אנכי מבקש. הגידה נא לי, איפה הם רועים? ויאמר האיש, נשאו מזה, כי שמעתי אומרים, נלכה דותיינה. וילך יוסף אחר אחיו, וימצאם בדותן. ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, ויתנכלו אותו להמיתו. ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא, ועתה לכו ונהרגהו, ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה אכלת ונראה מה יהיו חלומותיו. וישמע ראובן, ויצילהו מידם, ויאמר, לא נקנו נפש. ויאמר אליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען הציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. והיא, כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף, את כותונתו, את כתונתו. טונת הפסים אשר עליו. וייקחוהו וישליכו אותו הבורה, והבור ריק, אין בו מים. וישבו לאכול לחם, וישאו עיניהם, ויראו, והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נושאים נכות וצרי ולוט, הולכים להוריד מצרימה. ויום יהודה אל אחיו, מה בצע, כי נהרוג את אחינו, וכיסינו את דמו. לכו ונמכרנו לישמעילים, וידינו אל תהיו בו, כי אחינו ושרנו הוא. וישמעו אחיו, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעילים בעשרים כסף. ויביאו את יוסף מצרימה. וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור. ויקרא את בגדיו. וישוב אל אחיו, ויאמר, הילד איננו, ואני, אנה עניבה. ויקחו את קטונת יוסף, וישחטו שעיר עזים, ויטבלו את הקטונת בדם. וישלחו את קטונת הפסים, ויביאו אל אביהם, ויאמרו, זאת מצאנו, הכרנה הקטונת בנך היא, אם לא. ויקירה, ויאמר, קטונת בני, חיה רעה אכלת הוא, תערוף טורף יוסף. ויקרא יעקב שמלותיו, וישם שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם, ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה, ויאבק אותו אביו. דם מדנים אותו אל מצרים, לפוטיפר סריס פרעה, שר הטבחים.